Віктор Близнець. Звук павутинки. Повість. Передмова Петра Перебийноса. Художник Олена Михайлова-Родіна. Видавництво «Київ. Веселка» 2003 року. Підпишіться, підтримайте канал. Читає Ольга Лях. Усі ми родом із свого дитинства. Усі ми, нехай то буде в місті чи в селі, Відкриваємо для себе незбагненно таємничий світ природи. Тонка, тремтлива світла, сповнена чудес і відкриттів повість Віктора Близниця «Звук павутинки» поведе читача у той прекрасний і неповторний час, коли все було вперше. А напружений динамічний сюжет пригодницької казки «Земля світлячків» занурить вас у вир таємничих, інколи навіть моторошних пригод, загадкових хитросплетінь і перетворень, обгорне чистою і ніжною любов'ю до світу добра. Вона триматиме в напрузі найнепосидючішого читача і змусить його проковтнути написане до останньої сторінки. Передмова. Загадкова планета-близниця нечасто диво зустрічається, і я радію за тебе, молодий читачу. «Ти уперше чуєш, як звучить павутинка!» Колись я теж мав таке щастя. Було мені, щоправда, вже за тридцять, але я прочитав поїсть незнайомого тоді Віктора Близниця, і сталося диво. Мене підхопила таємнича машина часу. І понесла, понесла у віддалене, забуте дитинство. Трохи пізніше ми познайомилися з автором, стали близькими друзями. Та я ще довго не міг повірити, що саме цей невисокий назріст перевесник із небесно-променистими очима відкрив нам звук павутинки. Не вірю, здається, до сьогодні. Бо таке диво, як звук павутинки, може витворити хіба що Господь Бог. А тут звичайна людина. Пишу оце і сам собі заперечую. Звичайна та ніжбо. Про цього творця скарбів не можна писати буденними словами. Віктор-близнець умів розмовляти з небом і землею. Він був чарівником. Його послав нам Всевишній, щоб зупинити руку зла і вигукнути усьому людству. Для чого вбивати живе? І ось аж тепер, притрушені полином гіркого досвіду, ми переконалися нарешті. Близнець. Прийшов у світ, щоб заперечити всевладдя мирного атому і пророчу запитати, «Навіщо Придумувати ще одне сонце?» Дорогий друже читачу, відклади свої нагальні справи, забудь про усе на світі і зручніше вмостися під зорянистим небесним абажуром. Тебе чекає загадкова планета-близниця, тобі судилися великі відкриття». Міняються епохи, минають моди і негоди, а нові й нові покоління зачудовано слухають невловимий звук павутинки, милуються казковим сяйвом, яке випромінює невідкрита земля світлячків. Ми вибрали ці повісті для тебе, читачу, не тому, що вони найкращі. Зрештою, у близниця важко щось виділяти, просто ці твори були чомусь особливо дорогі – для самого автора. Отож, довірмося невидющому срібному чоловікові, який має чудернацьке наймення Бумс. Такого ніде більше не побачите. Тільки на планеті Близниця. Досить гукнути йому «За мною, Бумс!» І уже не страшні нам ні зухвала Сопуха, ні дикуватий дядько Глиб. Ох, ця невідома планета! Тут можна багато цікавого почути. Тут ростуть вуха, як лопухи. А надовкола такі переблиски, такі словесні самоцвіти, наче уся природа заговорила по-українському. Ось послухайте. У мого друга товсте ім'я – Адам. От Ніна – тонке, прозоре ім'я. Попробуйте на язик. Ні, на, правда, бренить, як звук павутинки на вітрі. А тепер Аддам, уявляєш собі, величезний, немов козацька могила, дзвін і його стомлений вечірній голос Дам, не слова, а музика, золото -звука симфонія. Знову і знову повертаєшся. До цієї джерельної мелодії припадаєш вустами до неї, п'єш не на п'єссі. Та уже за лісом сідає натомлене сонце і виринає заповітна планета. Земля світлячків. Настільки знайома і реальна, що творець її мимоволі зізнається. Цю повість я писав доброю пам'яттю, згадуючи лісову каланчу. Сосни і березові галявини пущі водиці. Моїх найкращих друзів у походах Олю і Раю, які одного разу привели мене до невеликого горбика над озером, і сказали: ось тут він похований, наш бідний чублик, стає до болю жаль цього незнаного чублика. І починаєш догадуватись: Оля і Рая це ж, напевне, дві музи письменника дочка і дружина, але на цьому і кінчаються у серіалі. Далі відкривається щось надфантастичне, зроду віку небачене. У лісовому царстві мудрочолого Стовуса відбуваються події, які не зафіксувала ще жодна книжка літературного всесвіту. Ніхто з попередників не зумів так олюднити безмежну природу, як зробив це самозречений чаклун і характерник Віктор Близнець. Погоні, й двобої, полони і втечі, карколомні пригоди, калейдоскопічні картини. Уся жива краса, розбуджена, розтривожена даром провиця, волає у цій планетарній епопеї «Оборони! Захисти! Пощади нас, людину!» Отака вона легендарна планета-близниця, недосяжна для всіх нас космічна мандрівниця, у ливому ореолі незліченних зелених світлячків. Зрештою, може це і не світлячки, А словесні перлини, близниця, Без яких була б набагато бідніша Дні проголоса наша мова. Рояться, дзвенять, Переливаються вони На золотоблакитному чумацькому шляху. І хай не дивує тебе, читачу, Оця зоряна феєрія. Доторкнись душею, до магічного слова-близниця. І ти зрозумієш мене. Ось читаю, перечитую, пересвідчуюсь і ніяк не можу осягнути неосяжне. І втішаюся і пишаюся тим, що дарував нам цю красу мій сучасник, той, кого знали ми на землі, з ким ділили радощі і болі цього захмареного світу. Не надивилися, не надивувалися, а він уже. Далеко, але ж він був серед нас, єдиний неповторний, незамінний. Він бачив і чув те, чого не могли побачити і почути всі ми сущі. Світ не розумів його, світ ніколи не приймає те, що для нього незбагненне. І чарівник наш не мовчав, він будив нас, бив на сполох, протріть свої очі. Та ось же вона земля світлячків. Ні. Не чули його на землі, Тож послухаємо у небі. Чуєте? Ось наближається до нас, Пробивається крізь галактичні тернища Притишений знайомий голос близниця. А може то голос сказкового стовуса Чи білоголового чублика? Щось тоненьке, незриме, невловиме Вібрує, передзвонює поміж нами. «Озовімося!» На звук павутинки Петро Перебиніс. Звук павутинки Повість Присвячую цю повість трав'яним коникам, хрущам, тихому дощеві, замуленій річичці, найбільшим чудесам світу, які ми відкриваємо у дитинстві. Автор Срібний чоловічок Дзінь, Дзінь Бумс. Я лежу сповитий темінь темнотою і слухаю, як він бавиться. Він давно живе у нашій хаті. Може, у запічку, а може під лавою, де, згорнувшись клубком, дрімає сопуха. Він зовсім не боїться сопухи і часто спить на її м'якеньких лапах. А рано вранці, коли дома нікого нема і вікна закриті віконницями, він приходить до мене в гості. Сідає на бильце мого ліжка І видзвонює срібними підківками Дзінь дзінь бумс Зараз він у кутку біля мисника Там чорна діжа з водою Там вогко і темно Але я його бачу Він тоненький, як стеблинка Той химерний чоловічок І світиться синім вогнем А бистрій моторний Не всвідкуєш за ним Шасть, шасть і бігає по долівці та все скоком, прискоком, так і пурхає по хаті, і, здається, близкає світлячок у пітьмі. Криться в нього легкий прозорі, як у трав'яного коника. І коли він змахує крильцями, вони тихо шерхотять. Майже нечутно потріскують. Трісь, трісь, трісь. Зранку йому весело, мабуть, добре виспався. Похрумка у пшеничні крихти. Я насипав йому на лаві, і зараз вигулюється, підскакує на одній нозі. Підскочить і ударить підківками дзень, підскочить і вдарить дзень, і сам прислухається, як у нього ловко виходить оте срібне дзенькання. Ось він пурхнув з полиці на ослін і застрибав до мене. «Диви-диви, то він дражниця!» «Стрип-стрип» підскочить до мене, а тоді «Стрип-стрип» тікає назад. І язиком притсмокує, наче примовляє «Буц-буц, не боюсь. «Ага», – думаю, «Ти в мене дограєшся, зараз я тебе зловлю». Тихенько просовую ногу з-під ковдри, і тільки я висунув п'яти, мурашки побігли по тілу, побігли аж до теплих грудей. Завмираю жду, поки ноги звикнуть до лоскітливих мурашок. Потім лягаю на живіт і спускаюсь додолу. Сунеться ковдра, сунуся я і повисаю десь у повітрі, повисаю над чорною пекою. Мені шпигає в лікті. Я скрикую «Ой!» і пускаю ковдру і падаю. І раптом торкаюсь чогось холодного. І то виявляється долівка. Ні, я геть не злякався. Просто подумав, що впав у голобоченьку яму, і у мене дрижать коліна. Ось я трошки постою, подивлюсь, куди мені йти. Внизу так і дише темінь, і холод хапає за спину. Може, назад. Ліжко ось тут, ковсь, і сховаюсь під ковдру. Егеш, а той чортик. Він же дивиться з кутка і сміється. Ну, чого ти смієшся? Думаєш, я злякався? Стривай. Піймаю тебе. За хво. Тоді побачиш. А ти знаєш, що таке хво? А хві? А хва? Не знаєш? Ото ж бо. Це хвостик. У такого хвайка, як ти. Темно кругом. Я наставляю руки, наче граюсь у куці баби. І на шпинках ступаю у куток. Щось шелестить про мене. Я розсуваю темінь. Сперед очей і придивляюся. Де ж він, малий, шалапутько? Бульк? Стрибає під ноги мені хитрий чоловічок. Від нього тільки срібна тінь. Я шастаю руками? Нема. Куди ж він утік? Обмацую долівку. Щось мокре внизу. Липке немов тісто. А ось місячне кружало. Воно ледь-ледь погойдується, Відсіває... Тьмяним блиском і хтось на ньому скаче. І лунку б'є під борами бумс, бум, тс. Тихо. Він тут. Я долонею раз. ляснув по Хлюпнула вода з під руки. Вода у цинковому тазику, і я пригадав, після дощу затекла у нас хата. Спершу на стелі зробилася жовта райдужна пляма. Не би хтось намалював криве і трошки замурзане сонце. Потім сонце скривилося ще більше. Підпливло водою. І додолу закапали руді, перемішані з глиною, сльози. Краплі. Бумс. Били з розгону в підлогу. Видобували собі лунки. І скоро наша долівка стала такою подзьобаною, як на картинках місяць. Вся у дірочках і ямках. Це була дивовижа. Я бігав по хаті і заглядав у лунки, над якими тріскались бульбашки, а мати сказала «Ой, горенько, потоп! Що ж воно буде?» І притягла ночви і підставила тазик. Даремно мати злякалась. Нічого страшного не сталося. Неупаки у нашій хаті залунала музика. Старі дерев'яні ночви грали по-своєму. І цинковий тазик, куплений у сільмазі, грав по-своєму. «Дзум-дзинь-дзинь», – озивався тазик. І звук був такий, наче били молоточками по скляних бурульках. А ночь казали коротко і глухо «бумс». Так вони і грали. І у них виходило влад. І звучала у хаті кришталева музика-крапель. «Дзинь-дзинь-бумс». Я вже й забув, чого опинився тут біля мисника. Стою і слухаю, як набрякають краплі, як вони зриваються зі стелі, як прошивають темряву, як вибухають мелодійним звуком. Треба довго ждати, поки булькне вода в тазику. І я підганяю краплю. Падай, ну падай швидше. Уявляю собі, ось повисає на стелі тугана местина, круглішає, наливається і раптом і раптом лусь, я здригнувся, Не зразу торопав, що ж то воно. А то була крапля І вона дзьобнула мене у самій ніс, бризнула в очі росою. Я ще і не прокліпав холодну росу, як щось майнуло переді мною. Зашерхотіли крильця, синя іскра на намисник аж на верхню полицю. То він... Срібний чоловічок утік від мене. Утік і враз потемнішало в кутку. Лава і діжа стали волохаті. улохаті. «Чхи!» – пирхнула сопуха. Пирхнула і заворушилась. «Тікай!» – шарпнула мене. «І коли я біжу назад, за мною біжить холодок і темрява женеться за мною. Хтось ніби хоче вкусити зап'яти. Я з прожогу кидаюсь у постіль, і шурхаю з головою під ковдру. А що? Вкусив? І тихенько так сміюсь. Я лежу і сміюсь, бо такий спритно втік, І щось шумить у голові, десь ніби клепають ковалики. Можна скільки завгодно слухати, як веселі ковалики один перед одного молотять по ковадлу. Можна й побачити їх. Вогнисто-червоних коваликів. Але зараз мені не до цього. Я на стовбурчив ковдру, вийшов гарний курінь над головою, Тихцем виглядаю з того куреня І бачу, яке чудернацьке видовище Снується в хаті. Сонячне кіно. Мати думає, що вранці я сплю І зачиняю віконниці. Хай собі зачиняє. Так ще краще. Бо в одній віконниці, щоб ви знали, Є маленьке вічко. Там був сучок. Він, мабуть, висох, розхитався і випав. І зробилось у дощі кругле віконце, дучко. Крізь те дучко падає у хату Довгий жмут проміння. Це, мов, кіно. Дивіться, що воно буде. Темно. Жевріє тільки вузенька смужка. Вона тягнеться на укоси От вікна до печі. А за нею, за цією смужкою, Тихо і чорно. Та ось ожила, заворушилася пітьма, наче хтось сколотив її. Піднялись дрібненькі пушинки. Вони виходять із темряви і на світлі стають золотими, рожево-пухнастими. Тихо снують пушинки, пливуть одна за одною, то піднімаються, то опускаються, то зникають зовсім. Я колись і не знав, що в нашій хаті Живе стільки малечі. Ви не смійтеся. Ви краще придивіться, вони живі. Бачите? Їх сила селенна. Але ніхто не штовхається, не заступає дороги, не заважає іншим, бо це не прості. Це вишневі пушинки. Так-так, саме вишневі. Коли квітнуть сади і тополі стоять у білому пусі, немов обліплені ватою, і кульбаби світять під хатою жовтими сонечками. Ось тоді вишневі пушинки живуть в саду, на волі. Вони сидять у чашечках квітів. Білі-білі клубочки. Вітер колише їх. Сонце зігріває. Бджоли годують медом, а потім оцвітають вишні. Опадає пух стополі, мати відчиняє вікно. І пушинки – із сумом перебираються в хату. Бува прокинешся вранці, а скрізь, на підвіконні, на лаві, на долівці, повно білого пуху, білого цвіту, жовтого пилку. А на тій пороші кволі і холодні пушинки. Вони ледь ворушаться, розповзаються хто куди. До нової весни ховаються пушинки у темних закутках бо їх маленьких може і дощ прибити, і вітер завієть, і комар задушити. Цілими днями вони сидять нишком, сумують за сонцем, за фіалками, за вишневим цвітом, і тільки тоді, коли тихо, коли в хаті жевріє промінь, виходять на світло і починають свої забави. Гляньте, які вони чемні і поважні. Гуртом. Поволеньки виступають із темряви маленькі живі клубочки. Все більше й більше їх прибуває на світлу галявину, і кожна пушинка обходить своїх подруг, низенько присідає і питає: "Як тобі спалося, вишнева сестро?" Освітлені сонцем, вони мерехтять, немов зірочки. Їх безліч, як маку, і усі рожево зблискують, снують і рояться в пітьмі, сплітаючи свої сліди у химерне мережево Вони танцюють, чуєте? Дзинь, дзинь, бом, то грають краплі води. Падаючи, краплі натягують струни. Пушинки торкають їх, і бренить у хаті синя джерельна музика. Снують вишневі пушинки, мерехтять, кружляють на світлі танок, Маленьких принцес. Та раптом, що це? Наче війнуло вітром. Підхопило і змішало пушинки. І вони сипонули в у глухі закутки. Ага, ось хто злякав їх. З затемної кручі виплила чорна пір'їна. Безшумно. Покрадьки вийшла на світло. Я теж подумав пір'їна. «А що піратське судно?» «Ніс, закручений змієм, у два ряди весла. І стоїть на палубі капітан Розбешака, наймення вирви зуб. І гукає своїм бандюгам. «Хапайте, пушинок, тягніть їх сюди!» І ринув. Пішов корабель на лови. Пірати ляскають веслами, б'ють по воді, б'ють по головах, тягнуть за коса нещасних. — Ви що? — крикнув я з-під ковдри. Ушивайтесь геть, бо дам, бо зараз як встану. І я встав на коліна, і ковдру потягнув на плечі, і давай кричать на піратів. А в хаті темно, і вони пливуть собі далі до вікна, розганяють бідних пушинок. — Дзинь! — щось тріснуло. І я побачив, як шовнула з гори синювата іскра. Вдарила по пір'їні, по розбійницькому судну, звалила його в темінь. Молодець, то ні чоловічок, сріблястий, я аж застрибав на ліжку. Та ось причулось мені, на долівці, у густі під щось шарудить, потріскує, поскрипує. Навіть причувся тупіт і тихе дзінькання. Я здогадався, то вони рубаються. Він їх звалив на підлогу, і тепер розбешаки оточили його, мого чоловічка, і з шаблями насідають на нього. Держись, я зараз... Хотів би устрибнути з ліжка, бігти на виручку. Та схаменувся. Темно, що наступлю на когось. І тут я згадав, поруч стоїть ослін. Біжком навпомацки перебравсь туди, Видився на підвіконня, відчинив квартирку, штурхнув кулаком у віконницю і хлинуло гостре світло, наче піском сипнуло у Я затулився долонями, постояв засліплений, поки відмихтіло мені в голові, глянув на долівку. Там уже нічого не було, ні піратів, ні мого чоловічка, і вишневі пушинки зникли, і у хаті все принишкло. Стара беззуба піч, як роззявила чорного рота, так і заумерла. І лава стала під стіною, Уперлась на чотирьох лапах, наче їй казали замри. І на миснику за склом Виструнчились, як солдати, чарки, суліки, пляшки. Хитрий народ. дивись, причаїлись, мовчать, Ніби ніхто нічого не бачив. Я не став їх питати про бійку даремно. Ні слова не скажуть. У них свої секрети. Та я й сам знаю, що пірати. Пушинки крилати, і крилатий чоловічок розбіглися, як тільки відчинив я віконницю. Вони не люблять, щоб їх розглядали люди. Вони маленькі, але дуже горді. Розбіглись мої невидимки. Хата стала як хата. Повно води в ночь вахив тазику, вода потекла й на долівку, і потяглись аж до печі мокрі, темно-руді латки. На це дивитись нецікаво, я засунув палець у дучку і загрюкнув у віконницю. Знову у темному царстві. Лежу і думаю, звідки він взявся? Хоробрий такий чоловічок. Може, народився крапель? Гусінь, метелики, коники, рогаті жуки. Всі вони народжуються з личинок або лялечок, натоптаних хватою. А срібний чоловічок народився, мабуть, з падучої краплі. Краплина розбилася? Дзум! Він тут же вискочив, обтрусився і шмигнув під лаву. Там підсох, розправив крильця, і як почув, що капає вода зі стелі, зразу ожив. Та давай стрибать і пурхать між краплями, і ловить їх, і дзенькать під ківками. Такий дрібненький, а нічого не боїться. Ні темряви, ні павуків, ні сопухи. Бач, Змаху кинувся на піратів. Я ще думав, збирався, виглядав з-під подушки, а він блиснув шаблиною і на судно. Вперед. Цікаво, а як його звати? Гей, чоловічок, як тебе звати? гукнув я туди, де стоїть діжа й хитається чорна тінь. Мочок, ані звуку, тихо й темно, як у вусі. Бумс! раптом озвалась крапля. Ага, зрадів я, тепер я знаю, тебе звати Бумс. Бумс, Бумсик, Бумсюк. А де твоя Бумсиха, де мале Бумсеня? А де дід Бумсило і баба Бумсючка? Ну, скажи, мочить і дух затаїв. Мені дуже хочеться взяти Бумса в руки, роздивитися, похукати на нього, погладити крильця, а може й сховати в коробку. А ні, він умре. Він засохне. Я думаю, що якби ніч сліпота забрала мене з своєї печери і там привалила б камінням і залишила навіки, що я робив би сам самісінький під землею, де, кажу, не холод і тьма, і як би я плакав і бився об стіни і блукав би сліпцем, то страшне. А метелик? А той метелик, якого я посадив у коробку, у нього крильця були жовто-білі, а на лапках, на вусах – золотистий пилок. Він був такий вертун, такий насмішник. Так виводив мене по двору, поки я спіймав його. Він опирався, не хотів лізти в коробку, шамотів, просився, пусти. Я не пустив. Я поклав його в коробку, а коробку у запічок. І забув. Аж восени, як сушили вишні, згадав. Кинувся до метелика, що це. Сухі шкаралупки, порохня, попілець. Зотлів бідолаха в заперті, задихнувся. Для чого вбивати живе? Чуєш, бумс? Гуляй собі у нашій хаті, бігай, стрибай, де хочеш. Я тебе не чіпатиму ніколи. Ось тобі крихти на лаві. Ось молочко, облюдечко, їж. «Поправляйся! Чуєш, Бомсюк? Сопуха! Я вже великий і знаю, що сопухою лякають дітей. Було крутися в ліжку, не спиш!» Мати нагремає і скаже «Ось покличу сопуху!» Скаже, погасить світло і піде сама на кухню. «А ти лежиш і страшно-страшно тобі, ноги як у равлика!» потихо втягуються, втягуються під груди, і шия витягується, і ніс ховається між колінцями. Ти скрутився калачиком, лежиш нічечирк. Усе у тобі заніміло, зіщулилось, тільки вуха ростуть. Ростуть вуха, як лопухи пнуться в темряву, ловлять найтихіше шкреботіння. О, почалось це вона. Там під лавою, у найчорнішому кутку, сопе-сопуха. Так сопе, аж вітер ходить по хаті. Я накриваюсь подушкою, починаю голосно щось бурмотіти собі, щоб заглушити звірюку. Але де там? Щось шкребеться, щось дмухає її під подушку. І утямить не можу. Чи то сопуха сопе, чи сам? Висвистую носом. Ні то вона чалапає. Як заплющую очі, сильно-сильно заплющую до пекоти, до червоного жару, то все одно бачу. Стає бура, кудлата сопуха. Чмихнула, обтрусилася, тоді гоп на лаву. Ба, то вже не лава, то лиса стара вовчиця. Чап-чалап, чап-чалап, іде, переставляє лапи, суне до мого ліжка. Верхи на вовчиці Сопуха. Не кричіть, не жахайтеся, не кличте мами. Знаєте, що треба зробити? Треба сказати «Бумс, за мною» і стрибнути з ліжка. Так, це страшно, але з вами Бумс і ви командир. І за спиною у вас кіннота. Шаблі наголо, рушайте в атаку сміливіше. Стисніть кулаки, стипте зуби, ви ж мужчина. Темряву штовхніть плечем, грудьми вперед і примовляйте барі в де, грім з громами йде. Не оглядайтеся, ідіть і кажіть бумсові за мною бумс, вони тікають, вони розбігаються. Ви з бумсом уже в кутку. Не бійтеся, простягніть руки, помацайте лаву. Правда ж вона гладенька? Тверда, спокійна дерев'яна лава І стоїть на місці, нікуди вона не ходила То вам таке привиділось А тепер помацайте під лавою Стіна, долівка і більше нічого Сопуха? Яка сопуха? Невже ви повірили, що є на світі сопуха? Оте старе кудла, те леда, що? Оте сонне сліпко, що цілісінький день спить у корчах а на ніч залазить до людей у хату. Не вірте, ніякої сопухи немає, її придумали старші, щоб лякати дітей. Я зразу боявся і носа поткнути за поріг. Уже обнижпури у хаті усі куточки. Під лавою, під столом, за задіжею, навіть у духовку лазив. І чого тільки не добув у тих мандрах? Стару батарейку яку лизнеш і щемить язик. Сині обточені скельце, кістяний зуб, мати сказала, кролячий, і ржавий наперсток, що колись закотився під скриню і довго пролежав забутий. Такого добра назбиралась у мене ціла коробка. Про кожну знахідку, про сині скельце чи про кістяний зуб з темною щербиною можна було б розповісти Страшенно цікаву історію Та я не про те Я хотів сказати про двері Мені здається Все Усе на світі Має свої дверцята І горище І завалений погріб І розчахнута бурою груша І скеля над річкою А старий годинник із зозулею А розбитий ліхтар А бабина скриня Вони теж відкриваються Треба тільки знайти. І якщо не дверці, то щілено віконце дупло розколено. Знайти і серйозно заглянути всередину. І тоді таке побачиш. Таке, чого ніхто і ніколи не бачив. Були двері в нашій хаті. Вони ганяли вітер. Когось впускали і випускали. І блимало щось за ними. Голуба вода чи високе небо я не знав. Деколи тривожився. Куди зникають люди, переступивши поріг? І що з ними робиться там? І чого вони, повернувшись звідти, пахнуть то морозом, то погребом, то молоком, то динями? Я довго придивлявся до хатніх дверей. Після дощів вони розбухали, ставали похмурі, слизувато-зелені. Нігтем було, приведеш по-дості? Виступає чорна юшка. І голос у них грубішав. Пробуєш відчинити, реплять, сердито так, натужно, неначе стогнуть. Ух. Тут хочеш не хочеш, згадаєш бабиного бурмила, або мамине застереження, не смій за поріг упадеш. Справді, поріг високий, дві приступки вниз. Але ж цікаво, що там, що там у сінях, де блимає світло, хитаються тіні. І лупатим оком зирить на мене щось невідоме. Пам'ятаю, як малим я виліз у двір, А малого, ви знаєте, очі у дворі розбігаються. Пляма сонця, пляма неба, пляма трави. Все велике, сліпуче, незвичне. Весь цей огром двихтиць хитається, тікає з-під ніг, І тебе несе хто зна куди. Від цього величезного світу голова йде обертом. Ле-ле, що ж робити? І ухопитися ні за що. Кажіть. Спокійно, Бумс. Ми тут удвох. Головне не роззявляти рота. Давай присядемо, ось так на навпочебки, і будемо робити своє діло, коперсатися в піску. Бачиш, під нами тверда земля. Вже не хитає нас, як на палубі. Так я й зробив. Сів під хатою спиною до сонця. І заворожила мене призьба. Вона схожа була на лежанку, тільки довга і тепла, і уся потріскана. Тріщини темні й глибокі, можна туди пальця просунуть. І у кожній ямці бігало щось живе. Стоножки, солдатики, мурашки. З нірок дивились на мене такі жуки й жученята, яких я з роду не бачив. Мабуть, оці тріщини – Молить для жуків справжнісінькі яри й канали. А он де урвище. А он із моху зелений гай. І там сиділа красива золотиста мушка. Я помітив, що на стіні коржем відстала глина. І у схованку ту шмигнула ящірка. Прискакала мала жебеня. Пузце біле, спина пухиряста. Сумно глянуло мені в очі, і сховалася під призьбу. Довго дзуменіла оса, Тикалась у лудку вікна, Сердилася, щось шукала. Та ось знайшла дірочку, Потрясла хоботком і полізла. Куди й полізла? До нас у хату? Тут я задумався. Ящерка, жебеня, мурашки, Де вони всі ховаються? Мабуть, у стінах, у долівці, у вікнах. Вони з нами, наші сусіди. Живуть у нашій хаті, там їхні гнізда, білі подушечки, мала дітлашня і вусаті комахи няньки. Я приклав вухо до призьби. Вона зашаруділа, як коробка, туго набита хрущами. Там, у призьбі, кишило своє таємне життя. Напевно, там були свої комашині школи, були палаци, війська. Відбувались великі святкові паради з музикою і піснями. Звідти з того комашиного царства вилізла на сонце чорнява мурашка. Повела довгим вусом, лупнула на мене оком, мовляв, здрастуй, хлопче, і сховалась назад. — Скажи, який світ? — застиг я здивований. — Скільки кругом живого народу Крилаті дерева, ми з матір'ю готуємо обід. Аж на город у зелене гарбузиння заїхала наша кабиця. А за тим гарбузинням, що густо сплилося і випинає угору свої батоги, не видно було б і кабиці, якби невисокий димар. Справжня тобі корабельна труба, чорна, з жовтим ободком посередині. Зараз на плиті кипить важезний казан. З-під кришки його сердито пухкає каша. Я підкидаю сухе бадилля, даю пару у котлах, щоб дим шугав із труби з вогнем та іскрами. Мати сидить поруч на стільчику, чистить картоплю, лушпиння довгою стружкою та чаїв поділ. Вона думає щось про своє. Не бачить, як старається її син, а то б насварилася, пригасив вогонь. Бо хату спалиш. Тут у нас гарно. Кругом буйна городина, Вона обступила кабицю густим живоплотом. І мені аж на плечі звисають тугенькі гарбузики, Стручки квасолі гороху. Земля коло плитки утоптана, Я її доблизку вичовгав штаньми. Чисто і затишно тут. І у душі співають півники, «Я моряк, красивий сам з собою». Кабиця у нас могутня, з цегли, Обмазана білою глиною, А внизу підведена жовтою. Вона пашить жаром, А я підкладаю побільше стебел. Вогонь гоготить, Мій пароплав готовий уже відчалити, Він шипить, розвертається І ріже носом зелені хвилі. Товаріщ, ми їдемо далеко, Подальше от цієї землі. Я стою на палубі, Приклавши руку до безкозирки, і груди мої випинаються, і морський вітрюган шмагає в обличчя Право руля, повний вперед по гарбузинню. Обертаюся і бачу. Мати чистить картоплю, зігнулась над мискою, але губи у неї злегка тремтять, і в очах сміхотливі ближчики. Я й забув, що поруч старші. Рука моя сама опускається. Без козирка зникла, як і не було її, а пароплав став ненаситною кабицею. Присів я, і з взявся кочегарити. На дворі тихо, безвітряно, тільки згори з південного степу несе жарким чебрецевим духом. Степ підходить до самої хати, бо у нас загорожі нема. Лиш от вулиці викопано канаву, щоб дощі не змивали город. Двір наш відкритий, і звідси видно на усі чотири сторони. Тулуку, локу, а далі ріллю, а далі степ, а далі нічого не видно. Самісіньке небо. Це коли дивишся на дорогу, що побрела кудись через гору. А якщо глянути вниз, на левади, хата наша стоїть над балкою. За хатою крутий спуск до річки. І на косогорі чорніє густий дикуватий сад, зарослий бузиною, терном, агрусом. О, та я забув про вогонь. Хоч решкою притоптою попіл, щоки аж горять від жару. Я знову напихаю бадилля, і з димаря виростає голубе стовбурище диму. Товстий, кручений стовбур тянеться в небо, розправляє крилати гілля, і, одірвавшись від землі, пливе над городом, над садом, кудись за річку. З димаря виростає нове дерево, за ним ще одна і вже низка величезних крилатих дерев мандрує над балкою. От, думаю, якби посадити там, на горі, цілий ліс голубих осокорів. Ніде немає таких. А під лісом нехай було б справжнісіньке море. І мій пароплав. Море. Я зітхнув, бо добре пече від плити. Зітхнув за річкою. Хай вона і жаб'яча, та похлюпатись можна. Скоса глянув на матір, пустить чи не пустить. Мати сидить у біленькій хустині, такий дашок зробила на очі, щоб не сліпило сонце. На лице їй упала тінь, і мати ще строгіша від того, замислена, заклопотана. Мабуть, не жалиться, скаже, самого не пущу. Аби ж Рекс був, мій собака, ми б у двох пішли. Нема Рекса. Убив його Глипа. Якщо Глипа суне повз нашу хату, я хутенько шесть, присідаю за погребом або за кабицею, бо той Глипа, як вам сказати, дідькуватий. Ідея, чого бути у нього важкі, як ступи. Він шкорб, шкорб, так і грибе ногами пилюку. Голову звісить, очі в землю, Наче загубив п'ятака, за плечима в нього двостволка. Скажеш було, «Добрий день, дядьку!» Не чує, гукнеш, «Добрий день, дядьку!» Мовчить, підбігаєш та «Здрастуйте, щоб вам!» Тоді як вовк поверне голову і сердито, «Вшо!» Це в нього ша чи пішов геть, не знаю. Ошикне разок на тебе, більше не захочеш здоровкатись. Живе глипо не так, як всі, навпаки. У день, коли люди роблять, він спить. Вночі, коли люди сплять, він товчеться. Ходить, гупає, чобітьми по силу, каже, вночі я краще бачу. І на полювання, а він мисливець, виходить тільки призмерком. Такого заведючого мисливця їй бо нема у світі. Коли полюють гуртом, і хтось об'є чину, а він промахнеться. Глипа свариться до ножів. Божиця! Готовий землю їсти, що це він пристрелив. Він, ось і дріб його з особливою міткою, або ще таке, торохне сходу по зайцю, а той, як припустить навтікача, глиб за ним, женеться, скільки й духу бачить. Не догнати, жбурляє рукавицею, тоді знімає чобити чоботом, а тоді падає в ріллю і хрипить. «Вернись, все дно пійму!» Ось цей глипа і вбив мого Рекса. Мовляв, напав собака на нього вночі. Бреше. Не такий був Рекс. Рекс був добрий собака. До нього в будку ходили курчата. Жило з ним криве гусеня. Забігав сюди білий кролик. Налізе в будку малечі. Рекс ляже, витягне лапи. Вуха по землі розстелить. Зажмурить очі. Блаженствує. Звірята обліплять його з усіх боків. Кролик під пахво залізе і спить, як у гніздечку. Гусеня до теплої шиї притулиться. Курчата усядуться де хто хоче. І на спині, і на лобі, а котресь і на кінчик собачого носа. Рекс, як мертвий, вухом не здригне. Хай собі гріються. Тільки розтулить око, ліве чи праве, сонно-блимне. Ну, як там, зручно всім? А ще він був учений, собака, і любив смішити людей. Сиджу я під хатою, обнявши кудлатого рекса, коли це виходить мати у двір. І якась у нас заклопотана, ніби щось забула або загубила. З нею це часто буває, ходить, снує по хаті, шукає, де я поклала ніж, а ніж у неї у руках. І зараз, видно, мати присмучена. Я ліктем тихенько що у Рекса і кажу йому, сумно проказую, «Рекс, ти знаєш, я від'їжджаю далеко, прощавай. Рекс тут же схоплюється на ноги, знімає з кілка мій картуз, несе його в зубах і хоп, одягав мені на голову. Я кажу, Рекс, може ти і почистиш мене на дорогу? Рекс хвостом як щіткою Обмахнув сміттячко З моїх штанів, Лизнув мене в руку, в щуку І весело зиркнув вічі. Усе, чисте, як нова копійка. Тоді я кажу, «Рекс, а ти знаєш, де мій автомат?» Рекс, він був Рудий-рудющий, мов огонь. Притьмом кидається у сіни І несе у зубах мою зброю Бузинову палицю. Мати, Хоч і зажурина ще трохи всміхається, і мовить, Вас обох треба в цирк. І такого собаку убив глипа. Я згадую Рекса, згадую, як ми боролися з ним, як гралися в шпигунів, як під кущами в саду. Але стоп! На кабиці давно закипів борщ, димок поволеньки в'ється з труби, і вже не голубі дерева, а синюваті. Мітилки вогню схоплюються над димарем. Мати каже, більше не топи, хай борщ домліває на жару. Ну от, обід зварено. І мене зварило. Голова, як чугунок. Щось у ній потріскує, наче там у голові відлущується полуда. Мам, я піду на річку. Не треба. Куди ти сам? А я не сам, я з рексом піду. «З яким Рексом?» Мати глянула на мене, не би сказала схаменись, що ти плетеш, хлопче. «Я не плету, я знаю. Рекса нема. Ну, та й що з того?» «Подивіться, на городі хитнулись гарбузові листя. Хитнулося, зашруділо, хтось нетерпляче борситься в гущині. Ліза, пробирається сюди. Рекс?» «Так, це він. З-під листя вискочив захеканий пес». Трошки у реп'яхах, трошки в болоті. Морда хитра і весела, аж блищить. Мабуть, щось та на Коїву. Або вужа загнав під греблю, або глипин чобіт затяг під ворота. Той сушить свої ступаки на сонці, запах на все село. Звісив рек з рекс язика, дивиться на мене, очі руді і бешкетні. То він підмовляє мене. «Гайда в степ! Гайда на полювання!» Але ж, духота, куди тобі встеп, кудлань? Коли і так хлепчеш язиком повітря? Рекс, підморгнув я, краще ходімо на річку. Я встав, звівся за мною і пес, а може тінь моя піднялась, і ми тихо пройшли повз матір. Вона провела нас збентеженим поглядом. Який Рекс? Означав її погляд. Що ти вигадуєш, сину? Рекса нема, його убив глипа. Хай сто разу биває, а пес живий. Для мене живий і все. Я не сам іду на річку, ми вдвох, бачите? Рекс, пішли, сказав я до тіні, що лежала в моїх ногах. І тінь слухняно пішла за мною. За хатою гукнув. Ну, хто швидше? І перший пустився городом. Стежка гаряча, стежка суха аж біла і ноги виляскають по землі, і вітер парусом надуває сорочку. Я не обертаюся, але знаю, пес той не кинеться одразу на випередки. Стане під хатою, вуха у нього сторч, хвіст кренделем, він готується до стрибка. Очі горять бешкетством. «Біжи, хлопче, біжи!» написано на рексовій морді. «Я тебе попускаю». І я стараюся. Біжу що духу аж поче мені вп'яти. Стежка в'ється городом, Потім викрутас і в сад. Як тільки я пірнаю в кущі, У зелений присмірк, Щось шурхає за спиною. Ось мелькнуло вогнисте віло, Завихрило в кущах. Рекс доганяє мене. Ми летимо, скручи. Я розкинув руки і бачу тінь, Що несеться рядом. То мій Рекс, Мій нерозлучний собака. Рекс! – Піддай вогню, бо наступлю на хвіст. Ми вже на лугу, ми сміємося від вітру, що Щолоскоче під пахвами. Під ошвами чую. Берег, м'якша земля, Холодніша стежка. Тягне луговою свіжістю. Ще трохи і річка. Адам, на нашому кутку у шатрищах хлопців нема. Вважай, ми з матір'ю тут самі. Бо що то за сусіди? Під ярком глипина хата, а глипа цілими днями спить. Далі забута і обшарпана оселя старої сірохи, у котрої, кажуть, після війни два хлопчики підірвались на міні. Від шатрищів до села далеко, і мати не пускає мене туди. Я один блукаю в саду, сам один, купаюсь на річці. А втім, чого це один? Коли я схиляюсь над річкою і довго-довго дивлюся у воду, із тремтливого дна із живої сутині випливають до мене двоє облич. То мої друзі Адам і Ніна. У мого друга товсте ім'я Адам. От Ніна, тонке, прозоре ім'я. Попробуйте Ні на Ніна. Правда бренить, як звук павутинки навітрі. А тепер Адам. Уявляєш собі величезний немов козацька могила дзвін і його стомлений вечірній голос «Сдам!» Не було в березі кращого місця, ніж на броду. Тиха маленька річка, де не де ковбані, корчі, холодна тінь у дверби, аж ось і кам'яний брід. Його видно здалеку. Берег зелений, осока, таття, і серед устої трави, наче слонова спина. Горбом виступає камінь-валун. Це починається брід. На броду мати перебілизну. Буває, як розвішує по кущах та по вербах білі покривалої наволочки. Глянеш, наче спустились на луг парашути. Я помагаю мамі. Бовтаюся у воді. До зелених сиріт на тілі. Якщо не купаюсь, то повзаю на колінах. Вивчаю скелі пороги, водоспади, протоки, острови, печери. Так от про скелі-пороги. Це не якісь там могутні скелі. Це дві кам'яні плахи. Рівні і гладенькі, по яких протікає річка. Одна плаха під водою, друга виступає з води. Між ними глибока щілина. Щілина – то моя протока. Вона трохи вузька туди ледь ноги мої пролазять. Зате ні у кого іншого такої протоки нема. Річка тут широко розливається по кам'яному ложу, плюс котить, перекочує хвильки, відсіває живим сріблом. Погравшись на сонці, вода падає в протоку і сварливо булькоче десь під камінням. Цілий день можна слухати, як дзюрчить вода. Сядеш на камінь, а він гарячий і крізь штанці пече. Спустиш ноги в щілину і замреш. Там у глибині кликоче тугий пронизливий струмінь. Випихає тебе тісної печерки. І вода на споді темна, студена. Зразу ломить у кістках. Ноги аж заклякають. Виставиш п'яти на сонце, а сам заглядаєш у розколену, зверху камінь чистий, Гладенько відполірований, Та чим далі вниз темніший, Слизький, бурий від моху, І у глибині розвиваються Густі вовнисті бороди, Такі бородисько, як у Чорномора. Повзають там стоногі рачки, Водяні блохи, Хтось сердито дмухає з дна, Аж моторошно стає. Зате на мілководді, На сірій кам'яній підошві, Течія світла, весела, Тепла-тепла, як купіль у ночвах. Сюди припливають мальки. Вони табунцями ходять по-під берегом, шукають поживу. Я сидів над своєю протокою і саме пускав на воду щавлеві листки, швидкі каравели і проводив їх поміж скелями, коли раптом упала на мене тінь, наче птах став за спиною. Я прищулився і ждав, «Хто це? Що ви робите, сер капітан?» Пролунав голос. Голос людський. Це могло б заспокоїти, але гримнув він так несподівано, що мене кольнуло під бік. Я пригнувся і щось замогикав собі під ніс. Хай не думає. Той, що я злякався або дуже цікавий до зайшлої людини, у мене свій клопіт. Вивести каравели із бурхливої протоки. Сер. Зустрівшись у морі, капітани вітають один одного. Здрастуйте. Гм. У нашому селі ніхто не говорить, як на острові Скарбів. Я повернувся. На березі стояв тонкий цибатий чоловік, одягнений не по-тутешньому, у світло-сірих штанях, у білій нейлоновій тенісці, на голові небесно-легкий капелюх. Одяг на сонці просвічувався, і чоловік здавався безтілесним. — Добрий день, — сказав я зручно всідаючись, тобто обхопивши коліна руками. — Я знаю, хто ви такий. — Ви той дядько, що приїхав до баби Сірухи? — Абсолютно точно. Мовив це батий, спустився на камінь, зняв черевики, виставив на сонце кисляві синювато білі ноги. — Як тепло! — прижмурився він. — Тут ми погиємо кісточки. Він зняв капелюха, поклав його поруч, рукою пригладив чуба. І тут я загледів, що у нього не наше обличчя. Ну, не таке, як у Глипи або у Баби Сірохи, у мене. Ми за літо як горщик на вогні, а у нього не те, що бліде, а блідопрозоре лице. Гострий ніс, гостре підборіддя, де не де синюваті щитинки, Здавалося, він ніколи не виходив на сонце. — Сер, — сказав чоловік, — не називайте мене дядьком. Я не заслужив цього почесного звання. Звертайтесь просто, Адам. Так мене хлопці кликали в інституті. — Адам, — прикахикнув я недовірливо, — ви той не дурите? — Аніграма. Моє прізвище Адаменко. Для зручності Адам. Був такий перший чоловік на землі. Це ж непогано. Десь і у чомусь бути першим. А вас як звати? Льонька. Не годиться. Льонька щось бідненько. Будеш Лендом. Капітан третього рангу Ленд. Звучить? Ну вас. Смієтеся з мене. Грім на мою голову, якщо я сміюсь. Ви ж капітан цієї флотилії? і він показав щавлеві листки, що випливли на тиху воду і низкою, як справжні каравели, приставали до берега. «Диви», – подумав я, – «а так і догадався, що це флотилія». Бо у старших так бачить листок і каже «листок». І не знає, що той листок може бути чим завгодно – на воді човном, у повітрі птахом, на грудях орденом. Мабуть, не дурний чоловік, це й Адам, подумав я. Адам закасав штани, і литки в нього були синьо-білі. Закасав штани по коліна і сказав, «Давай побродимо, он там», кивнув на чистий підводний камінь. Як чапля він за дери поставив у воду одну довжелезну ногу. Голосно «Ухну? Чого? Вода ж тепла». Поставив другу ногу, Знову примружив очі. Хороше! І я за ним побрів на мілководдя. Течія тут світла, прутка, Дзюрчить, гомонить скоромовкою. Вода бистро-бистро обтікає ноги, лоскоче між пальцями, Студить розпашиле тіло. Ми трошки постояли на камені. Адам перегнувся, Наче переламався в попереку. І довгим носом Націлився у воду. Ленд, що то таке? Край берега стирчала трухлява гілка, чорнильно-чорна. І ту гілку обліпили такі ж чорні бурубйошки. Обліпили густо-густо цілими купами. Що то воно? спитав Адам. Черепашки, сказав я. Присмокталися до гілки і сплять. От якби цю гілку та кинуть туди, на глибоке то усі черепашки відлипнуть, бо їм на споді холодно, і виповзуть всі на мілке, на літню воду. «А то що?» – знову як чапля зігнувся Адам, позираючи на дно. «Жуки-плавунці! Гляньте, не пливуть, а стрибають. Видно, в них моторчики є. «А то?» – показав Адам на листок лопуха, що звисав над водою. «То жаб'яча хата». Пригляньтесь, листок не простий з нього жаби капшук зробили. Ось так удвоє склали і добре склеїли. Зараз там ікра. І як тільки вилупляться пуголовки, кожен прорве собі дірочку і плюси у воду стрибає. Диви, чудо сіє. Нас такого й не вчили в інституті. А чого ж вас учили? Як зробити штучне сонце, щоб світило сильніше за справжнє. — пришморгнув я носом сонце. — Більше заноше. — А хіба тобі мало одного? І так підгорів, як папуасик. — Але ж два сонця, одне в день, друге вночі. Гуляй собі, скільки хочеш. Скажіть, скоро таке сонце зроблять. — Розумієш, Ленд? — спохмурнів Адам. Прищурив світло-сірі холодні очі. — Учені... Робили сонце, думали, воно світитиме людям, а сонце вийшло неживуче. Воно, як сірник, спалахне вогнем і тут же погасне. Тільки сірник той страшенно величезний землю може спалити. Скелі, ріки, небо – все згорить. Я хотів уявити собі той страшецький вогонь. Що то за сірник, скажіть, яка у нього головка? що може підпалити землю, небо і цілі моря. Проте думки мої обірвав Адам. «Ет!» – махнув він рукою, – не морщ свого лоба. Тут, над річкою, просто рай. А ми з тобою завелись про пекло. Та й лікарі заборонили мені думати і говорити про це. «Давай краще знаєш, що зробимо?» Адам хазяйським оком оглянув кущі осоки, замулений берег, нижче броду, і сказав. «Давай краще зробимо...» Греблю і водяний млинок. Ми вийшли на камінь. Адам звелів роздягатись. І перший скинув теніс з куштани з гострими складками. залишився у самих трусах. Лена моя! Який же він білий! Який незграбний! Худий! Драбинчастий! Під синьою шкірою видно увесь кістяк. Можна ребра щитати. Такої білої людини. З такими довгими руками не було, що у нас на березі. Я теж роздягнувся, склав на камінці одежу поруч із Адамовою. Прикинув собі в думці, що було б, якби я надів його штани. Ого, мабуть, пірнув би з головою і ще хватило б штанів, щоб зав'язати їх на два вузли. З ростом я програвав, це точно. Але можу ось чим помірятись, з Будь ласка. У мене, як мати каже, спина в шоколаді. Може, трохи і з лепом, а в нього гусяче тіло. Та не біда. Поживе, підсмаглявіє у нас. Отож ми склали одежу, і нижче броду спустились до річки. Тільки до води назад. Берег тут грузький, мул, як чорна кваша. Станеш ногою, буль-буль, пішли пузирі. Глибше грузнеш, більше болотних пузирів лоскочуть тобі коліна. Тут не те, що гребельки, поганої гадки не зробиш. Знайшли місце сухіше, Адам сказав почнемо. Замішуй круту грязюку і подавай. Мул попався тужавий з глиною. Я ліплю пампушки, приплескую їх, подаю Адамові. Річка тут вузенька, а в Адама ходулі довженні. Він стоїть над водою, як підйомний кран. Він хитро ліпить греблю, кладе загату з одного і з другого берега, а посередині лишає протоку. Росте гребелька, піднімається вода, затоплює кущ осоки. Уже ціле озерце зібралося перед нашою стіною. Вода не ліньки тече, а каламутним бурчаком біжить з горловини. «Давай, давай більше глини!» підганяє мене Адам. Він сам загачує протоку, Річка сичить, підмиває нашу споруду. Захапився Адам. Він, мабуть, і не здогадується, як підфалювати